Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiruh Wa naudzubillahi min sururi afusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillah lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُرْدُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وَقُولُوا قَالًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَأْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولُ لَهُ فَقَدْ فَاجَ فَاجًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَسْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fil nar Ma'asallahu alaihi majlis ilmu yang tadinya dia itu semangat ketika masih menggunakan sepeda ontel Gan punya sepeda ontel modal duit 200 perak naik angkot datang ke majelisul ilim ketika Allah berikan padanya ujian-ujian di antaranya adalah duniawiyah kemudian hanya sekedar melitik di sana ada taklim subhanallah itu fitnah yang menimpa kepada sebagian kita tidak seperti yang ada pada kaum-kaum terdahulu bukan berarti kita mengharapkan yang besar tapi di sini ayyulaihi warahimani wa rahimakumullah hendaklah kita itu bermuhasabah hendaklah kita itu terus introspeksi hidayah itu adalah miliknya Allah azza wa jalla yahdi man yasha wa yudhillu man yasha Majidillah, falamu dillallah, wa majidillah falahadiallah. Siapapun kita, kadang-kadang kita itu maghruh. kadang-kadang kita itu tertipu. Kami adalah as-sabiqun al awwalun, istilahnya. Kami itu para pendahulu dari kalangan salafiyin di Purbalingga kami dulu yang buka talim kami dulu yang yang biasa ngasih infadis kitab Allah wa al haji haji muhammadin insyaAllah alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdasatuh fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa qula bid'atin dalalah wa qula dalalatin finnar Maasalallahu rahimani wa rahimakumallahu jamian. Walhamdulillah tiada henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Zat yang telah menganugerahkan kepada kita sekian banyak kenikmatan kenikmatan. Yang dengannya kita mampu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asal alikwah rahimani wa rahimakum allahu jamian. Bahawa salah satu. Di antara kenikmatan Allah azza wa jalla. Yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita masih bisa. Berkumpul di salah satu masjid di mana masjid ini ada di tengah-tengah kita berada di pondok pesantren kita, Ahadul Sunnatul Jamaah. Kita bisa talabatul ilm, kita bisa belajar ilmu agama dan ini semuanya adalah wajib bagi kita untuk mensyukurinya maka maasala likhwat rahimani warahimakum allahu jami'an tentunya tanpa menyampingkan bahwa itu semuanya terwujud karena hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita sebutkan hidayah Allah azza wa jalla kerana belum tentu Orang yang senantiasa Berlalu-lalang ke masjid-masjid Allah SWT Kemudian belum tentu juga Mereka yang tinggal Di salah satu madkis Dari madkis ahlu sunnat wal jamaah Mereka akan tetap Dan senantiasa mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sebenarnya hidayah Allah Azza wa Jalla ada di tengah-tengah mereka maka hal ini mengingatkan kepada kita yaitu pernyataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Yusufa'ul Alil bahawa sudah menjadi ijma Ia yani kesepakatan benar al-ambiyah para nabi Dan bahkan para rasul Dan bahkan ini semuanya telah tercantum Di dalam kitab-kitab Allah Azza wa Jalla Bahawa siapa Yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menyesatkannya. Dan begitu pula sebaliknya. Siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan hidayah kepadanya. Siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya. Maka maasalilikhwa tahimani warahimakumallahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala senang mengingatkan kepada kita. Untuk memperbanyak doa dan munajat ya dengan membaca salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladh dhalin Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahallahu Ta'ala Beliau menjelaskan bahawa Di dalam ayat ini Allah memerintahkan Suatu bimbingan Agar kita Bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Agar Allah senantiasa Terus menerus memberikan hidayah kepadanya Yaitu di atas siratal mustaqim Jalan orang-orang yang Allah berikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan. Maka ya liqwaat rahimani warahimakum Allahu jamian. Bahwasanya hidayah Allah Azza wa Jalla ada di sisinya dan Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki siapapun dia orangnya apakah dia dari kalangan agniya orang-orang yang kaya ataukah dia dari kalangan fukura wal masakin dan begitu pula sebaliknya Allah akan sesatkan seorang hamba tidak akan mempedulikan siapa mereka naam Allah subhanahu wa ta'ala dalam menegaskan di dalam beberapa ayat-ayatnya supaya kita terus dan senantiasa terus menerus berdoa kepada Allah azza wa jalla agar kita berdoa meminta hidayah kepadanya kemudian jamian, sebagaimana perkara yang sudah maklum Sesuatu yang sudah diketahui Bahawa hidayah Allah Azza wa Jalla Tidak mungkin akan bisa kita dapatkan dengan begitu saja Bersantai-santai Pasif Menunggu adanya hidayah Allah Azza wa Jalla Dan para ulama Mereka menjelaskan di dalam Beberapa kitab yang menjelaskan tentang soalul mu'min minallah al-hidayah. Iaitu kaitannya dengan doa, permintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berupa hidayah. Karena hidayah Allah azza wa jalla adalah hidayah yang sangat mahal yang tidak mungkin akan bisa kalian raih, yang tidak mungkin akan bisa kalian dapatkan dengan harta benda yang kalian miliki. Kedudukan yang telah kalian dapatkan atau berbagai urusan-urusan duniawiak yang telah kalian miliki, tidak mungkin kalian akan bisa membeli hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau memperhatikan ayat kuat rahimani warahimah kamilahu jamian, bahwasannya Allah subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya, wama aksarun nasi dan alangkah banyaknya dari kalangan manusia. Walau harus tabi mukminin yang kalian itu berambisi untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan di dalam ayat ini kepada nabinya. Walaupun Engkau wain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala wa berambisi, bersemangat untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beriman, ternyata sebaliknya. Ternyata sebaliknya, banyak dari kalangan manusia yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayyali khuat rahimani warahimakum allahu jami'an, dalam sebuah hadis yang masyur, yang sering sekali kita sebutkan, yang menjelaskan tentang hidayah, adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah Allah berikan kepada, orang-orang yang kita cintai, akan tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Aridat عليا الأمم, فرعيت النبي ومو الرجل والرجليني. Dan telah diperlihatkan kepada aku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi, seorang nabi, pengikutnya cuma satu atau dua orang. Dan bahkan diperlihatkan pula kepada Nabi SAW al-Rahat. Iaitu jumlah dua dan tidak lebih dari sembilan al-Rahat. Jumlah sedikit. Dan bahkan disebutkan oleh Nabi SAW ala alih wa sallam. Laisamahu ahadun dan bahkan ada seorang Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali kama kuala Nabi salallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, wa salam maka ayol ikhwatuhimani warahimakumallah hidayah adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Perhatikanlah di dalam sejarah Dan perhatikanlah Dan perhatikanlah di dalam sejarah Allah subhanahu wa ta'ala Kisahkan di dalam ayat-ayatnya Nabi Nuh, Alihi salam Yang telah mendakwakan kepada kaumnya Allah berikan kepada beliau umur yang sangat panjang untuk mendakwakan kepada kaumnya. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata beliau Salam tidak bisa untuk memberikan hidayah dan petunjuk. Kepada istrinya dan bahkan kepada puterannya kan'an. Nas'alullah s.a.w. wal'afiyah Nabi Allah Nuh. Siapa beliau? Rasul yang pertama di muka bumi. Beliau adalah salah satu ulul azmi. Dan Nabi Rasul yang paling sabar. Dalam mendakwakan di salah Allah Azza wa Jalla. Allah anugerahkan kepadanya umum yang sangat panjang. Ternyata tidak bisa memberikan hidayah atau fikir. Hidayah untuk menjadikan yang tadinya kafir menjadi mukmin, yang tadinya musyrik menjadi muahid. Nabiullah Nuh alaihis salam tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya, tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya Kanan, dan keduanya mati dalam keadaan kafir dan Allah adap keduanya. Dan Allah golongkan keduanya bersama kaum yang binasa. Nasehat Allahasalamualaikum Nabi Allah Nuh adalah seorang nabi dan rasul dan setiap harinya beliau mendakwakan mengajak istrinya kepada dan juga anaknya dan bahkan kaumnya. Ternyata. Nabiullah Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah. Artinya tidak bisa memberikan hidayah at-taufiq wal ilham. Hanya bisa memberikan hidayah al-irsyad wal bayan, hanya bisa menjelaskan dan membimbing. Dan begitu pula ayyul ikhwah contoh yang kedua. Iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Beliau adalah sebagai Khalilul Rahman, sebagai kekasihnya Allah Azza wa Jalla, dan tentunya beliau adalah Nabi dan Rasul yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan sekian banyak keutamaan dan sifat-sifat mulia. Allah telah memuji kepada beliau. Allah jelaskan di dalam beberapa ayatnya. Inna Ibrahim kanat, kana karena ummatan kawni tan dillai khaniqah, walam yaku min al musyrikin. Dan bahkan beliau seorang syakilon liana amhih. Sifat-sifat yang ada pada Ibrahim alaihis salam. Beliau mendakwakan kepada ayahnya. Azar. Mendakwai kepada kedua orang tuanya. Ayahnya Azar. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tidak bisa memberikan hidayah atau fiqh wal-ilham beliau hanya mampu memberikan hidayah al-bayang wal-irsyad ayahnya meninggal dunia dalam keadaan kafir padahal hidayah ada di depan matanya dan bahkan disebutkan oleh Rasulullah s.a.w tentang kondisi ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di yawmul kiyamah dalam keadaan hina dan rendah dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya untuk menatik ubun-ubunnya ayah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan digerit dan dimasukkan ke dalam jahannam nas'alallah assalamu wal afiyah hidayah at-taufiq wal ilham hanya di tangan Allah subhanahu wa taala. Dan begitu pula ayuh ikhwatihi wa rahimakumullah Nabi Allah Lut alaihi salam beliau seorang nabi seorang rasul yang memiliki visi dan misi yang sama dengan para nabi dan para rasul yang lainnya mendakwakan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla akan tetapi Nabi Allah tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya tinggal dan hidup dalam satu rumah dengan Nabi dan Rasul yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala binasakan istrinya bersama kaum-kaum yang lain nah sallallahu salamah walafiah maka ayol ikhwah rahimani warahimakumallah tidak ketinggalan pula yaitu rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam tentunya beliau adalah nabi dan rasul yang paling mulia dari deretan Nabi dan para Rasul yang sudah kita sebutkan tadi, lebih mulia daripada Nabi Allah Nuh, lebih mulia daripada Nabi Allah Ibrahim alaihis salam, Rasul Allah saw tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa menyelamatkan kepada kedua orang tuanya. Dan bahkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini adalah kakek beliau Abdul Mutalib. Kita semuanya telah membaca bagaimana kiprahnya kakek beliau Abdul Mutalib, bagaimana sayangnya beliau kepada cucunya Muhammad bin Abdullah Alaihi Salam. Dan bahkan ketika kakeknya masih hidup Kakeknya sangat mencintai kepada cucunya Lebih daripada mencintai kepada putra-putranya sendiri Dan bahkan kakeknya telah mendudukan Sang cucu ini di tempat singgah beliau Dalam kondisi anak-anak kandungnya tidak pernah duduk di tempat duduk kakeknya Sangat cinta. Abdul Mutalib kepada cucunya yang calon menjadi nabi dan rasul nantinya. Masalallikhuat Rohimani Warahimakumallah. Taketnya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dan tidak mampu. Menyelamatkan sang kakek dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita ambil setelah itu Ketika sang kakek meninggal dunia Dia asuh oleh pamannya Abu Talib Disinilah ayolikhuat rahimani wa rahimakumullah Kita ambil contoh Yang menjelaskan bahwasannya hidayah atau taufiq wal-ilham itu adalah sangat mahal yang tidak bisa kalian beli dengan dunia kalian yang tidak bisa kalian raih dengan kedudukan dan mulianya kehormatan kalian atau tingginya nasab dan kedudukan kalian Abu Talib semenjak beliau hidup dan bahkan beliau menjumpai tentang kenabian dan ketulusan Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam beliau senantiasa melindunginya beliau senantiasa untuk menjaganya beliau senantiasa membantunya dan berbagai hal beliau curahkan untuk sang keponakan Muhammad ibnu Abdullah alaihi salam akan tetapi ayoh ikhwah rahimani warahimakum Allah dalam kondisi Abu Talib yang mendengar tentang dakwah Nabi dakwah yang dibawa oleh sang keponakan dan disampaikannya dakwah ini kepada beliau akan tetapi Allah subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada sang paman ini sampai pada akhir hayatnya. Sebagaimana di dalam hadis yang mesur, ketika pamannya meninggal dunia, i.e yani mengalami sakaratul maut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya mendatangi kepada sang paman dan mentalkin beliau yaitu dengan kalimat ya ammi kul la ilaha illallah wahai pamanku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Sang paman tentunya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah bukan orang yang jahil bukan orang yang bodoh tentang makna la ilaha illallah dia sangat paham dan sangat mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah tidak ada yang diibadahi dengan hak Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Abu Talib ketika mendengarkan talkin yang disampaikan oleh sang keponakan kemudian meletik kepada dua temannya yang kafir Abu Jahal dan Umayyah dan kemudian keduanya menyatakan kepada Abu Talib Atarghabu am millati Abdul Muthalib. Atarghabu am millati Abdul Muthalib. Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Agama kesyirikan. Agama yang menyekutukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian melirik kembali kepada sang keponakan, pimbang Dan Rasulullah SAW yang ada di sisi beliau memanfaatkan kondisi ini dan merupakan dakwah yang terakhir untuk Sang Kepona kepada Sang Paman. Ya Ammi kulla ilaha ilallah. Ya ammikun la ilaha illallah Kalimatan uhacu bika indallah. Wahai pamanku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Yang dengan kalimat ini aku akan bisa membelamu. Aku bisa menolongmu di sisi Allah azza wa jalla. Subhanallah. Kemudian melirik. Kepada dua temannya yang kafir, keduanya menyatakan sebagaimana penyataan yang pertama, atau Robo Amilati Abil Mutolib. Masalihil Ma Khawatohi Mani Warahimah Kamil Allah, perhatikanlah pada kisah terakhir ini, atau pada akhir daripada kisah kematian Abu uh, kematian Abu Talib. Wa Aba Ayyi Qul La Ilaha Ilallah. Ternyata Abu Talib pada akhir hayatnya dia enggan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Meninggal dunia dalam keadaan kafir. Meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah ayati wa tahimani wa tentang pembelaan Abu Talib Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Abu Talib terhadap dakwah yang dibawa oleh sang keponakan, dakwah da ila Allah, dakwah ila ta tauhid. Beliau curahkan semua yang beliau miliki. Sampai nyawa jiwanya dia pertaruhkan untuk dakwah yang dibawa oleh sang keponakan meninggal dunia dalam keadaan kafir kebaikan-kebaikan beliau yang sebagai orang kafir dibanding kita sebagai seorang muslim dalam bentuk pembelaan terhadap al-Islam enggak ada apa-apanya enggak ada apa-apanya Maka ayol ikhwar rahimani wa rahimakumullah. sinilah Mahalnya hidayah Allah Azza wa Jalla. Abu Talib hidup dalam lingkungan wahyu. Abu Talib hidup di samping Rasulullah. Ternyata tidak mendapatkan hidayah. Bagaimana kesungguh-sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyaksikan meninggalnya sang paman dalam keadaan kafir, bersedih ataukah bersenang? Tentunya kesedihan yang luar biasa. Karena harapan dan keinginan Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam agar Allah memberikan hidayah kepada sang paman ternyata tidak terwujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul yang paling mulia di jagat raya yang paling dekat dengan Allah azza wa Jalla yang senantiasa dikabulkan doanya yang rajin ibadah kepada Allah keutaman-keutaman yang sekian banyak ada pada Nabi Allah Muhammad Ibn Abdullah alaihi salatu wassalam ternyata Allah turunkan ayat kaitannya dengan ini inna kala tahdi man ahbaqta walakin Allah yahdi man yasha sesungguhnya engkau wa'i Muhammad ditujukan kepada nabi sesungguhnya engkau ayah muhammad saw tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai akan tetapi allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang allah kehendaki maasallallih khoi mahimani warahimakumallah hidayah itu adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Hidayah at-taufiq wal-ilham ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus sepantasnya bagi kita, bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kaitannya dengan hidayah, yaitu dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllahikhawatrahimani, UwaraheimakumAllah. Ini adalah sederetan kisah. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Akan tetapi dalam hal ini ternyata tidak bisa menjadi sebab paman beliau mendapatkan hidayah at-tufiq wal-ilham. Padahal kecintaan Abu Talib kepada Nabi. Kecintaan Abu Talib terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi. Begitu sayangnya Abu Talib kepada Nabi. Allah tidak memberikan hidayah. Berbeda dengan kondisi Umar anhu. Bagaimana kondisi Umar ketika masih Dalam keadaan kafir Apakah Umar Mencintai Nabi Apakah Umar ketika itu Mencintai kepada kaum muslimin Apakah Nabi ketika itu Mencintai kepada agama Yang dibawa oleh Nabi Justru beliau sangat keras tantangannya. Sangat besar permusuhannya kepada nabi dan juga kepada kaum muslimin. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah berikan hidayah kepada umat Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Maka ya ikhwat rahimani wa kalau demikian hidayah itu punya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Walau sebab itu ayolah kuat rahimani, warahimakmalla maka disinilah kita harus paham, kita harus memahami, harus cerdas walaupun kita hidup di tengah-tengah yang di situ menjadi asbab datangnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala belum tentu kita akan terus tetap mendapatkan hidayah itu nam masa laikhu wa akhi mani rahimakumullah tentunya kita itu sangat sadar dan sangat paham bahwa diri kita itu tentunya sangat dan sangat terancam untuk dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari hidayah ini kepada kesesatan kalau kita tidak banyak-banyak berdoa kalau kita tidak banyak-banyak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. ini sudah datang waktunya. Tafadhol Saleh. Amin ya Rabbal alamin wa naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.